Добър вечер на всички! А, темата на днешната дискусия е миграцията на българите в Западна Европа, Замина да или да остава така нариза е, да тя от нас. Защо решихме именно сега и месец, вече 15 година, да говорим за това, а, какво се случва с придвижването на българи извън страната, връщането и обратно. Всички вие знаете, вероятно, че тази година започна, всъщност тя беше подкрепена още в края на миналата година, от една своеобразна истерия, така да се каже в западните медии, от това, че от 1 мая тази година отпаднаха ограниченията за българи за работа в една редица от западноевропейски страни, член на Европейския съюз, в които до сега работата на Българина беше свободна. Това предизвиква една вълна от страхове от политици в Западна европейските страни. Едва ли имаше голяма Западна европейска медия, която в първите дни на тази година да не се обща с, ако не за главна страна, с толкова огромни материали по темата. Българи и румънци ни ще източат нашите социални фондове, ще вземат нашите работни места. Това, което ще се опитаме днес да огледаме, е, доколко е реална тази заплаха от една страна? Тази заплаха има и другите, ако това се случва, от което се страхуват запад-европейските правителства. Заплахата затрудни се и за нас, защото ето днеска в днешния вестник, сега мисля беше, имаше две на първа страница, а, три випуска медици са напуснали страната през последните 6 години, т.е. реално половината поне от медиците вършващи и България и реално пускат страна. Опасността е ясна да за нас, а, Оставаме на една територия с малко специализирана работна ръка, с малко работна ръка <laughs> въобще. Тоест, .е. проблема е в страната. От друга страна ще се опитаме да видим, доколко това, което се случва на една Нормалните дети, които вече трябва да приемем, след като вече 7 години сме част от Европейския съюз, след като от януари тази година вече имаме право да работим във всеки една от страните. Съвсем законно в работите на Европейския съюз. Тоест, доколко не трябва да нормализираме този проблем и да приемаме, че става дума за едно нормално преместване на хората от едно място в друго, с от техните интереси, от възможности за работа. Да. Такък, с тази връзка бих искала да помоля сега тези от вас, които някога са учили, живели, работили извън България, да вдигнат ръка. Включително тук, където е, идва на панема, на панема всички ще <съпо> Така. Е, по-раначе има хора, се връщат сега. Не е толкова. <съпо> Аз отчатвам дори, че едва ли ще има който, които няма да има така, да ви кажа. Има. Трува ми ще просто са млади и предстои да <съща> отива да се връщат. Но така, покагани сме днеска трима панелисти тук отред. Руси Тогенчева, който е Троплог преподавател в български университет, който се занимава с анализ на миграционните Днес ще помолим да направи да един преглед на тенденциите в миграцията от България и обратно в последните 7 години, т.е. откакто България стана член на Европейския съюз. Показваме си двама човека, които имат личния опит от живот а, извън България, в рамките на Европейския съюз. Това са Майна Печена. Която в продължение на 15 години е работила в Гърция в сектора поддръжка на домакинства, Грижа за възрастни и болни хора, и която се върна в последствия и Ленгиров, архитект, а, човек, обучавал се за архитект в Южна Германия, който след завършване да на образованието си а, е заява съзнателно избор да се върне и да се реализира професионално в България, създавайки взаим със свои приятели и колеги групата Трансформаторите. А, от вас, двамата ще говорим за лични избори, за това възможно ли интеграцията а, в друга страна, а, колко пряво би отняла и така. А, и сега бих изпла направо, за да не забавя нещата, да дам думата на Си благодаря много. Много се радвам, че съм с вас тук, особено в присъствието на толкова много пътували а, хора, а, които могат да споделят личния си опит. Аз ще кажа а, само две неща. А, едно ще бъде за конференцията да в тази организация. Така както аз виждам най-интересната от тях. И второ ще бъде за главито от тази ясно формулирана система. Да замине и да остане. Тези рековези, за които говорите, са били, които обхванати западните страни в края на 2013 и началото на 2014 години, Разбира се, са комични, особено това чакане на мигрантите на летищата от 1 януари. Но тенденции. Казва, че а, на пазарите на Туда за Запад наистина привлича мигранта. Това се случва след 2007 година, когато а, се отваря част от пазарите на западно на Европейската държава за България. Разбира се, а, мигрантите не тръгват веднага, те не тръгват на 1 януари, а, те тръгват по-късно дори а, им отнемат някакви години. Аз сам сосем малко данни ще ви а, подчета за хора, които са декларирали промяна на адрес от страната в Чужбина за 4 години, а, за които имам данни. На 2007 година те са по 3000, 2008 са 2000 и вече 2009-та стават 19 000, 2010-та стават почти 28 000 години, то се наблюдаваме на едно на нарастване на а, миграционните тенденции, което не следва не но автоматично отварянето на а, тази стъпни пазари заедно труда. Така че на мен се струва, че в следващите години бихме могли да очакваме нарастване на броя на българите, които биха искали да работят на отворените пазари в пазарните дълга в Европейския съюз, като Германия, Австрия, Великобритания, <към> тези държави. Дали обаче това е опасно или не? Тези данни могат да бъдат интерпретирани по много начина. И аз се чудя дали това нарастване на бройката на мигрантите но означава просто осветляване на миграцията. Не са ли това хора, които а, решават а, искрено и честно да заявят пред българските власти, че по мнения адреса се отиват в чужбина? Нещо, което да се стимулирани ни върване на миграцията, това, че ще работят легално, няма да имат притеснение, че ще бъдат а, нередовни мигранти. А, ако това е така, това би могло да означава, че броя на мигрантите може би не може да се свърже толкова директно с тази цифра, броя хора, които ли да на настоящия си адрес, или ли да в чужбина. А може да означава и точно обратното. Може да означава, че и в момента а, тези творени трудови привличат хора не заради това, че са отворени и легалната работа е възможна, а отново заради това, че там е възможен и продължава да бъде възможен на елитонно, т.е. на труд. Това не зависи единствено от наличието на забрана за ограничение за наемане на българина работа. Това зависи от Състоянието на трудовия пазар във всяка конкретна страна от Европейския съюз, зависи от наличието на си сектор и това доколко голям е силия сектор в тази страна, и дали този си сектор ще остане отворен за мигранти и ще приема български мигранти, независимо дали а, са опаднали в официалното ограничение за мен. А в какъв един сектор според мен е сектора на домашните грижи? И аз много се радвам, че Мария е с нас, защото тя ще ни разкаже своя личен опит от работа да в този сектор. Това е един от секторите, където са заети най-много български граждани. Това е един от секторите, които се февронизират. Това е една глобална тенденция. Заради навлизането на много жени от цял свят в тази сфера на домашните грижи. Къде ходят а, българите, които се са, ангажират в този сектор? Те ходят в страните, където той а, е най-добре развит, най-съплагат такива места. Гърция, Испания, Италия. А, това е по традиция Южна Европа, а, където социалната държава е слаба където има много силен, много силно търсене на любовна ръка за домакинствата. Този сектор, според мен, да остане един от най-видимите за бъдещата българска трудовина миграция, независимо от факта, че а, са отворени трудовите от пазари. Тъй като е много трудно този сектор да се регулира дори в Италия, дори в Гърция, дори в Испания, аз не мисля, че това би повлияло на а, статута на българския мигрант, който работи в, а, в този сектор. Така че, според мен, да завършват за първа точка, по която искам да говоря. Това, което се случва в момента, съварянето в тържаване на човеки е на тържаване. Но в тази мислим категорията на екалност в едно в начин, категорията на редовността по едно начин и завиждаме, а, че тя може да бъде измирана от българските граждани и миганти, независимо от това, че тя на работа, тя ни са проглагали в реална рада, а, и също така да мисля, че а, тази нередовна работа, това състояние на нередовност може да не бъде вечно, но завинаги. Можем да влизаме в състояние на нередовност, но може да излизаме. Може да комбинираме работа лекална в България с сезонна нередовна работа в чужби или пък обратното. Тоест да бъдем по-гъвкави в адресирането и мисленето на, на категорията за, за нередовност и нелеганност. И сега се стане както искам да гоментирим за на семина и а, Още повече, че то се политизира значително в последните няколко месеца. То случи като заплаха. То случи като заплаха, която казваме на политиците, казваме на на фирми, университети и така нататък, когато не сме доволни от тях. Нещо не ни харесва. Ведна наказваме, ние можем да си тръгнем. Последните няколко месеца в протестите, видяхме лозунги а, в дисма сока. Uh, първо, защото uh, тя предполага твърди жизнени сценарии. Uh, непременно отчаяваме в България и непременно uh, заминаваме от чужбина. Няма връщане назад, няма мобилност uh, и гъвкавост. все повече миграцията. Съмята да се връщат, те се ангажират политически, културно и социално с живота в България. А, и по такъв начин, ние не можем лесно да кажем, дали са заминали или са останали. Още повече, че а, и заминаването и оставането могат да бъдат полезни за страната. Аз много пари свърваме на теория. И е създадена първоначално в областта на економиката. Хиршман се опитва да помогне на западащи фирми а, да се поправят. И той иска да види как човешкият фактор влияе за това поправене. Тогава на недоволния работник в фирмата а, се предлага два сценария. Той ли може да напусне, да се вземе подаж и да си тръгне, опция. Суда. или да критикува ръководството. Ясно, отчетливо, да заяви надоволството си, от това, което се случва, да протестира. Това е опцията на гласа. Рано Хиршман от 70-те години смятах, че тези две опции се дебалансират, т.е. те работят като мхаво, те се обезкравяват една това. Той мисля, че колкото повече хора не пускат, толкова повече се обезкръбява тези, които могат да протестират. Но в 90-та година, особено когато той наблюдава падането на Берлинската стена, той е скломен да похвени договорите Все Още повече, че той вече започва да прилага не просто към западащи фирми, институции, организации, а към западащи държави. Тоест държави, които собствените им граждани Мислят, че не работят а, коректно. А, и тогава, вижте какво става в Германия, лично се коригира самия себе си и казва тези две опции на изхода и коса. Могат да работят заедно, могат да работят в тандем. Тоест, не тук обвиняваме хората, които напускат, а в това, че напускайки страната, не допринасят за на поправенето на нетъзита на социално общество на живота. Точно врясното да видиме опцията на напускането, като ръковяща е ръка за ръка с опцията на гласа. Т.е. усилието на хората, които отиват да си трябва да струтина, и усилието на хората, които остават и протестират, може би могат да работят заедно и да до допълмяна в политическия съсъсът. А -а -а. Добре, може ли е въпрос, уточняваш? <същ> това за да мен беше много интересно по втората поправка на Хиршман, но ако тези хора не се завършват, по какъв начин те подпомагат по на ситуацията в своята страна, а, това е въпрос не, защото ако тези хора завършват, това е и аз, аз имам един познат строителен предприемач, който каза, когато търси работници, винаги търсят които са работили поне известно време в Германия, защото те са винаги такива дисциплинирани, любовни, свършващи работата на времето както трябва и така. В смисъл, този вид тренинг, който е страничен ефект на работа, оттиването и връщането, е ясно, както при нас, за да подобряваме ситуацията тук, но ако те нито не се върнат от тези хора, по какъв начин? С изходът от самото напускане. Ако разбира се в теорията, самото напускане заедно с протеста, с изразяването на гласно на надоволство, е в състояние, така да кажем, да стресна държавата, за да могат да се стартират процеси на промяна. Но в другата част от твоя въпрос е може би също важна. А, има хора, които продължават да са в чужбина, това са български мигранти, които са в чужбина и които от чужбина се ангажират директно, не просто с напускането си, а директно, политически се ангажират с това, което се случва в България. Тоест, аз не мисля, че те задължително трябва да са се върнали тук и да работят в строителството или в тази депутата или това. това, това, това за да помагат на мене. Те могат да помагат и отвън с много различни наханиците. Между другото и изпращайки прилични средства на свои семейства, както известно, това е мисля, най-голямата чужда страна инвестиции, съвкупността от парите, които хората да работещи в България, работещи в чужбина и изпращат обратно на семействата си. Благодаря ти, нека преминем сега към личния опит на хората, които имаме тук, и искал да помоля госпожа Маря Бечева сега да ни изкаше за това. Нека започвам с това, как отидохте в Гърция за да работите в, в сектор по на подпомагане на домакинството? Кога беше това също? За мен 96-та година, юлий месец. С една приятелка с... работах заемо и парите бяха много малко и това. И се решихме на мен да ме демонтирват на това се издава виза и, да и заминахме за Гърци. И там работих 6 години, без да се не връщам, така ми грам. Още на 3-ти един аз и работа на тях, дължи да чакам в, в, в хотела, където бяхме го спонени. Аз си намерих работа за на гледане на възрастни хора които станах много, не знаех езика, не знаех нищо, станах много впечатлена и това, че ме посрещаха много емотично в къщата, което се чувствах, те ми е разположиха, че все едно, че съм член на тяхното семейство и което бяха много доволни, че аз се за тяхната майка. Работих в Атина 19 месец. След това, това за сият, тя се заминава в този свят и идох към друга фирма да си търся друга работа. И оттам изпратих един друг град, Папа, аз се казвам, ето, едно детеница от години и два месеца. На не е млад и доктор. Той, го гледах пет години, колко месеца, дока тръгна текърна, там от 6 години, го гледах да тръгне на да... училище. Бях с него. Те си ходеха, уручиха каквото там, в инвестити, работиха. Аз сутрин, се събуди, то видяше мен вечер, така са, някаче с мен. Аз се грижа за всичко, за храната му, за всичките хигиенични работи, за вкъщи и така. Слушах ги много много, много обичаха, а също и аз би много обичах. А, първоначълно, защо се минахте? В смисъл, какво... Е... нямаше работа, казваме? Да, да дъщеряваме съложение, нямаше къде да живее, ние живеехме в стая по е от кухня, беше ми много тясно, имаме и син и така, че трябваше да някой да рискува да или излязва на квартира, да разбира се, но все пак трябваше нещо да направим да, да им подсигуриме жилище. А казахте, фирма от Труси е пърмоначално, не е помогнала да заминете, а легално ли работите всъщност всички тия години? Еми е 6 години, пятката е ми не грамка. Нелегално, е Нелегално. Да. Няма право на никакви, нито оплатване, нито нищо. А добре, ако да се разболе. разболеете, ако се разболеете, случили ли си дър? Крига, в тези нещо нещото също. Я хомада това са. <сължи> Слава Бог, <сължи> <сължи> <сължи> не може да се случи такова нещо. Някой древени капчанца появили и се не купуват, не е нещо, което проблем и така. И скарах 15 години, което след 2002 година и първа, т.е. ми дава работодателите да ми поприсаха документи, които можето да, да не осигуряват за пенсии, за да сме си законни, да сме законни и направиха всичко възможност за нас, които работи повече в някои смисъл, му има и така, му извадиха такива документи на които постоянно се връща и се, идва се и се връща, някои хора останаха без документи но за това. Трябва да, да, да, да кажеш коя си и да ти има доверие хората. И, и така. Аз. Тези хора, които заменят заедно с Вас, имаше никакие, които пев бреше и никога хоро, че не се брещат и да се брещат и се брещат? Аз съм така че... в Атен и не съм се срещала с нето един от тях, с които заминам. Ага. По-съм разбра за приятелката че се е пребрала и е весала, не може да се за извика, действително езика, за само да е много трудно. Пишеш, четеш, речници. Те, и така, че после като се научи да разговаря с, не само с болнище, боня може да не говори, може да, да, да, да не иска толкова си изисква, но все пак, ако иска чаша, вода или каквото и да е, ти трябва да раздава за какво става въпрос. Но трябва да контактува с дъщери, с синове, за какво става, че е волна, че има температура, че какво лекарство, такива работи, за това не сме загръжили за А Подържахте ли връзки с други тук подържахме? Подържахме, да, подържахме. Иматме един ден, почивен ден. И ако те страдите, защото вържат, не можеш така, да се движиш на свободни синиците и да се бориш на български, да, да си приказваш а, тури. А си, а не знаеш кой е до тебе и какъв минава покрай тебе и така че, да... и виждали сме случаи къде ги събират по полицията и се ги връщат. А след като легализирахте дейността, си това стана след 27 година или преди това? И а, и втора, още преди тази. Да а, а, да бъдаме. А, да бъдаме. ли сте за това да останете там, да се пенсионирате, е, да получавате пенсия? Не, съм мисляла. Получавате да, пенсия? Но, е действително, там си получавате За... Слизнах защото някои те... цели, поне, да не мия загубено времето. Нещо и тук в Дома няма, да се намеря да да. работа, нищо нямо, не освен някой чистачка в някои... Не знам дали и там ще тяха да ме вземат. Ама не, там си тяхме с... И така. Вие сте отнасили вноски за пенсията, която сега получаваме от 2022 година? Насед. Да, сигурени от там и те ни ги отлащат, и от сигуродките, и раната, и спане, и всичко от тях. А доволни ли са от опита си този 15 годишен опит за работа? Добре, защото научили на много работи, и съм двома. Бихте ли го предложили на дъщеря си да отиде с тях? Сигурно, сигурно бих и и не е лошо човек да... Да променим, да, да се опита, да ви тиска може, какво може да се докаже. Mm. Добре, благодаря ви много. Ще имаме възможност за още въпроси и дискусия си по нататък а сега да минаме към следващия наш участник. Разкажете за Вашия опытът с... с живота учене работа в Германии в Сочири. Аз забърших вашия работи на учащия в СОПИ и ти беше мога ви ли да... Остана да учи тук да отида в казарма, още имаше четая, че е в това време, или да замина като голяма част от моите ученици, И проблемът беше, че взех много късно решението да уча архитектура, може би в средата на 11 клас, това беше до да загубя на кауза, нито може да рисувам капители с молитви, нито бях в океана и си казах, че дори няма да опитам в биящето кандидатство. Кандидатствата ни като бека версия в Софийски имейли, приехаме ли? Нали, Специалното съответно с лингвистика инженерия и дизайн обаче не ми беше там сърцето. И така и реших просто да са ми напуснах на десетина места в Приехв ме насякъде бе един град и избрах Штудград, като университета с някакъде добро на футата. са на 19 години, трябва да се бях тогава тако-що навършени. И плюсът беше, че исках и малко да се отделя от семейството, да стана самостоятелен. Там и се наложи да се научи. Готвяхме чистиме да изкарваме на пари. В началото се налагаше да работя някакви общи неща, дори в на пиццерия работех нелегално, което беше много квартал ми беше малко старан. Такова да работиш, ще знаеш, че всеки момент може да бъде поверда дори да си на различно образованието, но остава това е период минал доста скоро. От нали защити още работи. След това да бъдам в университета поработих малко посрещи и други чуждестранни студенти към втори курс ще да се намеря работа по специалността, която не напострадхам до края на следването ми. Сменях на линия по-бюра, успях да се работа. Но поне пи ми беше, че през цял на не теглиш нещо към особи, към приятели, семейство към природата, ако в тази държава. И вече че правейки типомата да си работа, бях решил, че тя не е толкова важна, към да работя в завода на мерцати, за да си изкараме, да мисляваме с дълго от си. И така и е, колко долу изчатвях и предамето, което сега сега на България. Това беше бе и когато един, който още нямаше криза в устоителството. И прибирайки се, обиколих хубавите архитектурни студия в София. Избирах си много от тях. Поработих една година, обаче, това някакси си не ме удовлетвори. Напуснах работата на други ден, че ето ново ми и остатъка и половината от другите ми колеги, да били в на проекта вече ставаше 2009 година към средата и по това време ми бяхме намерили с останалият проръс, който основахме трансформатори. Общото не съжалявам, но нито, че съм си напуснал работата, че съм се върнал в България, тъй като нещата, които а, правим до момента ме изполват с някакви удвости. Финансово е абсолютно несравнимо ситуацията тук в Германия. Там дори като студент човек може да иска 10, ако не и е 15 евро в България, по и на теб не може да искаш пари. Случвало се. Но наистина е ли шансът, който тук ни се отдава в това, че много неща не са разработени, има от тотална липса отделни браншове на... yeah. и на ноу-хау, и на хора и така нататък, ни дава възможност да правим това, което ми е сърцето, да се опитаме и да оцеляваме с него, въобще не е лесно. И аз поне за себе си съм си дал някакъв строк. Около две години, когато се навършва вторият 7 годишен цикъл от 7 години образование и 7 години в България, да си прецени дали да остана тук и да създам семейство Мецайли, и деца по и потегляне да някъде по-добри светлове. И това иначе може би тук последните лични ми избори да се върна при приятелка семейство и приятели в България беше, че в Германия не успявах да се интегрирам напълно първите няколко години, защото въртима с България. Памятник ще видите, който беше супер международно, но и там приятелите ми бяха поляци, турци, сърби, гърци и така нататък. И от седемте години в Германия има трима наистина близки местни приятели, с които до момента си поддържа връзка, но остатък бяха хора, които един ден не си говорят, стекат и ми казват здрасти, има там много мисли по-щасти. Част там винаги ще си останам човек, който е бил в България и Румъния, включително шепен при който работих. Пет години близо от ми говориха на те и той и в последния момент не запълни дали съм в България и в и Те неща не ми се прекараха да давам и да ми си на място. Поне мен така ме накараха да се усети. И там може би се отпърка украдението, бях в първи и съм, съм, дали, не ще да съм друго мнение, най-вероятно. Аз не се случи много. А усетихте си напрежението в този скрап, който в началото на тази година се отпреди? Обаче, при българите 66 селото, път на семестра ще не източат от цялата Там съм казвам да има такъв случай, имаше една криза в студентски живот поне в 2004 или трета година имаше много голяма българи преди изведнъж, в моята години бях приели трима българи в семестъра на другата година бяха приели трима общество от българи в специалността ни в университета, които си за <съща> и съм достатъчна система. А отделно това имаше и колко студенти, които отиваха основно, и в основному от за се напечели, пари там бяха заборите на медсеве, стан Пурше, Симен, и така нататък. И имаше много описи човека, да ефективен студент, да изкарва някакво 10 евро на месец и, поради ми, голям напът от такива студенти, в момент компанията Олто, която е мобилен оператор, беше завлечена с няколко стотин телефона. Хора сключват договори и изработват си работата и се заминяват за да си в телефони в един момент, заради това нещо да правят, година в университета и това е много, много, много, много, много, там. Но много, много, много, много, който няма вина на много, студенти много, много, много, много, много, много, Но покрай, много, много, много, много, много, съответно. Не много, е много, много, негативно отношение много, много, и си и просто като цяло понедельно моето мнение беше, че понякакви хората там са доста по-отворени към мали западни тиснасти, към изтука малко една така тъмна идея, в която дали се от Русия, България или някакъде друго, няма основно особено значение. Да, като че ли критиката, която чувам а... Oops, летит, от тук, в тук, в последния последни разказни, че интеграцията хича не е толкова просто нещо и дори в едно изследване прогноза на Alva Research в близко бъдеще се очаква около от 200 000 души да напусна в България по техни изчисления, но според мен е от това, което човме и от общение, опитът на хъркотилки се връщат за интеграцията остана останалите е трудна работа. Ами, не, на си има Може би 50% на отход, които учиха там, да, си останах, а някои си получиха има ни други, бе е как Носим ти ритица, uh -huh. облегчение и <към> просто ти помага в живота. Така че просто, просто на личен избор там има шанс да се интегрираш Системата е много лесно направена и за работи, и за данъци, и за осигуровки и така нататък. Просто всеки трябва да си направи избор. Дали иска да е част от конкретно общество, дали е съгласен направи да направи давани компромиси с... Mm -hmm. с себе си. Да, аз познавам много и отистина там са... се чувстват много добре и Понеже в Западно-Африканските страни започна този дебат и продължава много силно какво да се прави с тази миграция, която се изпуска Европа, България, в Румъния, е темата в последния месец. А, има ли нещо, е <съкълзваме> ми което българската държава би трябвало да направи, за да повлияе по някакъв начин върху процесите на трудова миграция? От България и въобще какво, какъв би трябвало да бъде отговора на ниво политики в Българската държава на. Според .е. твоята теза не е проблем. Вие <съправи> хората остават ли да остават и да загняват, но в някои четения е проблем. Ето, например, това, че нямаме доктори, всички те отива отиват за това. Какъв би трябва, какви политики смятате, че трябва да възникнат? Пак бих искала да кажа, че от гледна точка на политиката, може би за мен най-важното, е е, ако институциите, които се занимават с миграция, започнат да мислят нелегалността по нов начин. Защото като отворим националните стратегии за миграция, за интеграция, за бежащи и така нататък, за всички тях около 2000. Да, възможността за законна миграция се разширява. Въпросът е дали това ще ограничи нерадолната миграция. И когато толкова хора, чухме тук и от двамата представители от Словакия и от Мара, че те са привликали. И с това предъзваме, ако се замисляме това, какво е било, каквото се направи с недъгалните и нарадовните, които нада и е, ще като някакси момента да се справя с едно състояние на мултиетнично население, мултикултурно, мултиязиково население. Нашата държава има като че и с компактни групи от друг етнос, но не и с такава тъстота. Така че превъзвикателството ми се упорваме и така. знам дали държавата не има тази зрелост. Смянаш ли, че има вече някакво начало на мислене в тази посока? В това, че е нормално да приемаме и да гледаме Колкото с националните стратегии, миграцията е записана и като възможност за реализация, като възможност страната да се възползва от нея. А, тя е така много близо. это державные институты и Т.е. има както полу фактор, нещо, което ви блъска в пътуване, полу фактор, така и полу, което ви е привлечено в Европа или Америка. Аз бих искала, обаче да кажа, че а, отново докторите и проблема с докторите и с тези полу фактори трябва да се мисли с, във връзка с новите реалности на пазара. Факта, че дори лекарската професия. Много лесно се работят на дистанция. И тогава трябва да мислим, да работят ли те за страната? Работят ли те за българските граждани и забста, какво значите работят с страната Благодаря ви много. А, сега бих искал вече да отворя дискусията и към вас, към аудиторията. Моля за да ми давате знаки, ако има искате да вземете думата, биота с въпроси или с някакъв коментар. Ще... А, тъй като можеш да работиш със страната си, това означава да плащаш данъци. И независимо дали полза ги изпращаш, дали работиш за работа на легално. Дали не плащаш данъци, то е, но и също в смисъл дали работиш на легално в Великобритания и съответно не да плащаш данъци. Дистанционен работодател, пак е започна да работя. Няма разлика за това. Въпросът ми към Росия вече. Много ми харесва тази перспектива да се мисли миграцията не като емиграция или като иммиграция, а наистина да се усъквява силата зона. Към силата зона може би, така не знам, някаква възможност за много хора. И също така, да Казват, падат рестрикциите за други, които а, искат законно да заемат работни места в Западна Европа. Всъщност, това до. А, как да кажа? Осъдяват се тази зона, в която те могат да бъдат незаконни и там да имат работа. И а, те, може би, вече нямат да има достъп до този вид работа. Този вид работа ще стане достъпна, да кажем, за други мигранти, за които синята да зона все още ще е възможност. А, така в тази посока, разбира се. Да, точно така. А, аз съм, много съм мислила. жизнени стратегии на, на, на конкретния грамота. И на работодателите. Да, и на шанса да се возят Докато има работодатели в Западна Европа, които предпочитат а, хора без да ги осигуряват, без, без договори или с а, нестабилни правости и договори, до тогава ще има търсене че в един момент човек би могало да си каже, че и в Америка може да ги обяснявате по същия начин, въпреки че хората се славят, че са едва ли не магнит за емиграцията от цял свят. Но мен ми се струва, че много самоизманно. Просто ако възприемаме тази нагласа, не знам дали и доколко, но предполагам следите използват много често в медиите. 2 милиона българи напуснаха. Значи официално те не са толкова. Аз доколкото следа преброяванията в 2001-2011, става дума средно за около 220 хиляди човека, които напускат за период от 10 години. Другото всичко е просто е, е, отрицателния приръст на населението. Възрастните умират, млади не се раждат. Имаше години, в които буквално за една година около 80 000 беше а, разликата отрицателна. Между... Но мисълта ми е, че ние, ако вземем да дискутираме по този начин, значи всичко си е толкова добре, че дори няма защо да се събираме. Но двете, или ми се струва, че е по-важно да наблегнем какви са причините за това хората да напускат. И един от вашите гости много ясно, че а, възнаграждението в България е ужасяващо по-ниско. Значи, младите хора, където и както и да се заинтересуват, yeah. или да не искат yeah. да се интересуват, просто разликата е ужасяваща. Значи, никой до сега не е тръгвал сериозно да го коментира, и, и никъде не съм виждал сериозен разговор в медиите, където да се отиде малко по-надълбоко, защото така и дума, че при тази огромна разлика няма какво да привлича тука, защото толкова е материален живота, в който живеем, че когато живееш на ръба на оцеляването, винаги човек ще предпочита, Значи аз имам, аз имам личен опит за се мигрира, но аз се мигрирах още по-старо време. Но имам моя брадовчетка лекарка, която преди 8 години замина. От лекарка там е там е санитарка, не е дори медицинска сестра. Но от 300 лева заплата на 1500 лири стерлинги отива. Така че може би вече е забравила и въобще не се интересува, че дали е сега може би и да следва път, но може и да е малко късно да, да минава целия път на признание на, на всичките, така да се кажат, дипломи и на, на нива на образование, което е постигнало. И от тази гледна точка. Когато не се коментира, значи, защото в нас има една много особена нагласа абе, парите се дават, заплатите се дават, а никъде не се е коментирало до сега, че всъщност качеството на работа в България генерира толкова доходи. Значи Брутният продукт е този, който дава базата, върху която се разпределят. И, и фактически когато качеството на живота е такова, а аз съм го чувал по много различни начини, и млади и не млади хора, които го, а, буквално си казват, до ами където и да се обърна, ми предлагат, верно, че беше преди няколко години 300 лева за заплата или нещо такова и, и когато се самопозиционират в социалната среда, те просто не могат да си въобразят как преживяват с тия пари. И от тази гледна точка, тъй като с, с парите не можем да достигнем много бързо, не може тази част да я динамизираме, така че изведнъж да се получи някакъв голям растеж на доходите и ние да компенсираме. Никъде не се говори също. Така че буквално трябва да се залага на качеството. Значи коренно, как се тълкува индивида как се отнасят хората в самия трудов процес, как когато отиде човек да работи, какви са отношенията и в работата и в социалната среда. Това е место или това е, е част от, от а, нашия начин на живот, който може много по-динамично и много по-бързо да се подобри като качество и това да е фактор, който да задържа хората. Но ако ние избереме да, да коментираме като нали, съвсем така, бе, ние сме като другите, има си и влизаци, излизаци хора, пътуваци, ако подходим по този начин, нито ще задържаме хората, нито пък промените ще може да ги стимулираме, защото всичко това е въпрос все пак на някаква креативност в нагласата. Ние трябва да, от една страна да, да се свикнем да зачитаме другите за, за качествения принос. В, в отношение в работа, но и да признаваме другите за качествения принос. И всъщност тук е мястото, където може много, да много по-бързо да се постигне някаква промяна, за да може да, да разчитаме, че а, тези огромни а, цифри, нали, на, на, а, и които се обявяват все повече за голямата демографска криза, ще са малко, малко по-милостиви, въпреки че те няма да са. Благодаря. Етиките, това, което говорихме на, на края с доколкото това, което чух във вашето изказване, е, че е, основната работа на правителствата в тази държава би трябвало да, да се подобри економиката, смисъл да се подобри да, да, бъд е да се да се подобри и да това тази, тази... Не, не е само на правителството. Не е само на правителството. да става дума как... как... Как бизнесът е фигурира в социалната страна. Как гражданското общество, всъщност гражданската енергия, защото се вижда много добре в България, че липсата на, липсата на, на контрол от гражданска гледна точка mm -hmm. Поставя положенията пред невъзможно да се променят в, в страната. Благодарим. Само един коментар, докато фанате съвсем накратко. Ако не бъдох, че за действите работни заплати, които кулкурата много хора ни са и, Те вървямо тук с високите заплати в ЗАГАД на Европа, които ги прилича. Не само нещо трябва да ги проколка, нещо трябва и да ги предприча, за екога ги отръзната. Хората мигринят и по други причини. А, около 10% за образование, да са привлечени там от а, перспективата да научат нещо, ако някои са привлечени от възможността за а, виждане на свята. Има известен процент мигранти, които отиват а, за събиране на семейство. Тоест има различни причини, разбира се, стандарта на живота, работата, кариерата, са едни от основ, но не са единствени. Това само е уточнение. цифри, които забрахме, но не споменах, който съм срещал, че около 15-20% от хората избират да се върнат. Значи около 80-85% си остават. Тъй като това поне доколкото е да се като цифра. Не помислях перспектива на селище, случи същото с българското село в 60 те години в процеса на индустриализация на страната. Населението напуска селото, отива към градовете, към столицата, към София. То е един процес, който окей okay, има си своите негативни страни, но ние си живееме с това. И съм прещо скоро само, че на нивото държава и физиологика. всичко ще да живете, да е но, но социалната промяна да, да, път... е нищо. Некъде е възможност на следващите. да съвеща възможност и бържа, да не бъде хората. Още 1100-1 час завърши в превише, че година. Няма да упъснявам младите, особено и по-бързани, знае по-значето Отижда до Жвеше, още на следващата година, 74 в 1974 в въпросла, тогава имаше една тенденция, Еван Стюр Коломанов беше разправил свой, режисьорски, свои дозори из Европа и ме засече един от тях в Полша, тогава Полша беше така по-разкрепустено. И веднага получих три годишен а, договор, предложение от Хвърли. 1991 година ме поканиха в Лос-Анджелес, също получи договор, пак от хвърля. Не съжалява. Въпреки че след начати постановки, над 100 филма на и Тиви продукции, а, над 50 публикувани на превод книги, или корпци, публикации, роли и така, пенсията ми нали хора млади е 170 и 134. Столики. Не съжалявам, че самите. Uh, тоест, uh, това е личен избор, но въпреки, че не желая да ви давам пример за себе си, просто искам да позвучи и такава е една а защо позиция. Защото uh, единствено когато, значи независимо, uh, независимо от къде се прибирам в България, може да съм спал, може да съм с самолет, с автобус, с кола, uh, само когато. Uh, как разбирам, че се на български територия, сълзите ми а, сами аплодича, т.е. аз не мога без тази енергия. Тук е моят енергиен пункт. И друга съм Янов и без тело. Благодаря. Да някой. А тя по майка съм тук се и на в и... На, даже на най-стария там той е живял и със същото се познава и няма да го замеха. Също покойни ми баща е от Емигрант, майка му е чужбинака, спостранвала за вършното живота си, след баща ми и Баща ми е починал аз, като съм бил дете е на година и едни месеца и на, той ми от чужбинен плат му е заминал рано в чужбина, просто отишъл да седа, баща ми е в но София, явно за мен е това е една не е хубаво и не е правилно, че учи в София, такива право, войни ноки, а е по есъчвина и просто си е намерял местото, аз баща ми е съоженил. Един път, втори път е мене, заразно, деца, и имал само мен за да, радост, ако има деца, и е, моите въпроси е за положението в Гърция, защото баща ми, от гръцка магиона. Не знам, че там има проблеми с българите, как се отнасят българите в гърци към Българите, ще, защото там има по едно Савянско на зене, знам, че не са много внове настроени към гърците към някои, към Българите, защото има там нещо. И въобще, За... това е главно ме интересува, просто нямаме време да ходя в Жогина. И интересува също за пенсиите в Германия, тъй са много високи пенсии на човек, като Германия са пенсионира по е. и има много висока пенсия, докато аз е много такова, са. Е. Е. се пенсионира по Бога такова, да се очаква, полева към бил, ма, е какво е към българите в Агърция? Понеже вие сте с опит. Работа, благодаря. Аз не мога да съм оплачан. Аз съм намирала такива къщи и така на работа, че нито съм се е плашал от работата, нито че да ненощно тя ще е била болна, който и да е, или детето, или който и е, и час, че няма да спира и при нас. Аз, аз съм доволен много благодаря на тези хора, които ме посрещнаха и ме приехат да имам тяхната къща. Благодаря. Аз съм за това, което се говори. Бих искал да задам два въпроса. Първият въпрос е свързан с тази легенда, или да наяка, или просто като а, обществена позиция, че в Западна Европа специално а, отиват много добри, чудесни българи и много лоши роми, които повалят всичко. И двата продукта излизат с етикет българин. А, до каква степен. Това наше общество разваля позициите и шансовете за останалата част, като, като работници, като специалисти. А втория въпрос е свързан с, с вашите положения, до каква степен една страна може да бъде изпразнана? Дори да продължа, да съществува, за защото в историята има такъв пример, с Ирландия, например която е дава само средните чесарства, живеят над 17 милиона иманци, но там непекъсто се задържа едно 3, 5 6, 5, 5, 6, не са стигали никога да население. Положение на стотици години. Не на стотици, но да кажем на едно 150 години, след тази и иландската, иландската 2-3 гладни години били. Слъзани с картофения глад, са таковато е иландия, 2 колония на Британия. Е огромна, и е дала огромна, но е естествено компенсирана с огромна ръждаемост, както знаем, защото там е католическата църква, има много силно влияние. Вашите предположения за България, обаче, до, каква, до, каква, до какво изпразване може да се стигне и без да а, стане нещо много особено? Към, към всички ви? Аз само да кажа... Аз имам един въпрос, защото се закача просто. А четем понякога изследвания на разни правителствени организации, американски, за това, че примерно след 50 години в България ще има 5 милиона или 4 милиона и половина българи, останалото са бъдат роми и турци. И сега тук въпросът е дали ромите са непременно тези, които влияят негативно на останалата част от населението, или пък а, може да мислим за роми като влияещи негативно, но, но не там да поставяме само негативността, нали, това е друг въпрос, но аз искам да питам за, за тия апокалиптични прогнози, какво мислите за тях и да върна обратно а, дискусията към въпроса за политиките. Какво трябва да се прави, за да а, не загине, ако може така по-патетично да се изрази и да дам посока на разсъждението само да искам да кажа, че според мен можем да заговорим изобщо за изпразване на страната, Единствено ако си представим ограбена общета с високо товар, с телена тела от което не допуска никой да влезе, а само има една вратичка, през която се пускат хората, които искат да си опитат шанса някакое да Нещата не изглеждат по този начин, според мен наистина вече а, в днешно време, в. Европа и Полгария е нормално хората да излизат, да идват, да се преместват и от тази гледна точка не мисля, че може да става дума за изпразване. Разбира се, демографския проблем съществува и той намалява населението, но хората да отиват и влизат. Проблемът според мен е, че нашата държава, и тук стигам до да хората с политиките, няма опита с това да интегрира привиждащо население. Значи има страни и голяма част от страните в Европейския съюз вече имат огромен такъв опит. Успешен или не, но има опит, има уроци, които са да взети за това как се интегрират приеждащи иммигранти, как се отучават називи, как се интегрират в образователността, в трудовия пазар и така нататък. И това е нещо, което за мен е голямото предизвикателство на ниво политики към България в следващия период, защото според мен неизбежно това да не се случи. Ще прийдат, може би приезжат, може би хора от Сирия, от други страни, беженци, но всякакви, но така или е, иначе това е нещо, което ни предстои да се научим да, да, но за как така, да станали, това, както така го отсетиваме. Аз съм да ли че отново вече мопит, няма наблюдения в Германия, как пред вас бях и съм пътувал, да има нестина такъв проблем с ромски младсинства, те да дърсвагат имиджа. Процектуално поне според мен е брой на българите там е... Нили съм по-фигнал 10 000 българи, които работят във западни рота, съответно броя на български пиромини е доста, доста малък, така че те да определят имиджа да и да вредят или помадък и така нататък. Може би в отделни градове като Милано има такъв проблем с петра, че, джевчински пандния, но това не е нещо, което деко семейството да определя. По-пространство факторите, които ще задържат хора тук или политиката за това как да приеме нови хора, е, да е и не може колективно, да разчитаме на океа, което ще направи. Това и това ние трябва да правим всеки ден с всеки от сфера, дали е образование, дали е строителство, педагогика, социология и така нататък. От нас и зависи как ще задържаме младите, пука и ще ними да, работа и бъдеще. Просто всеки човек човек изпращането и които си на детската да години и училище трябва да се интересува какво е нивото, да го променя по някакъв начин. Няма как да стана нещата с ръкане на пръсти или Европейския съюз да ни го прави Обък, иди, Ние сме, сме си забъркали. Това, което и, не знам, спомена някакво време, да спрем да се оправдаем с роми, турци, с някакви неща. Тук с... сами сме виновни за това, в което се намираме и нещо пообщава да, да променим. Ако има още желание за да отношение по този въпрос, тук се търгува още два въпроса. Аз а, не знам какво трябва да се прави, за да не се и държавата, и значи, тази категория. Ирландия, пример, беше много хубав. Напускат страшно много хора, такъв, пример, с Германия, Италия, в гражданите. За Но същото това не е проблемно. И смятам, че трябва да се погледна в тази суха. Защото нека да образовим моят хората и те да изгледат образовато, но те се направят върши само кога и е, живе без жили. Защото в момента има, ам, така да се каже, една дилема, че едва декар на населението да затъпява, да може да го управляваме да полезно. Вие в кой училище учите? Аз искам да вия с гимназия. А защото това, беше ви е какъв е проблема с отношението на родителите към училищата? Къде го виждате? Остажи много родители, просто, например, казват това твърдение. Значи учениците не е възможно да изкараш всичките типски предмети. Как те ще изкараш всичките типски предмети, след като не всички ученици са да си експерт след напред? Е, да, да, Значи, когато ти си образован човек обучен, да го каже интелигентен, и това се развива откакто за дените на твоето обчение, ти ще можеш да се преш сега, но съвсеки при мен. Ще може да кажа да поспоръш нещата, че ще си изваждаш най-важното, което всъщност ти трябва най-малкото да си кажеш от всеми, ако ти си имаш така и люби и два момента които ще стига. А дали има нещо такова да ви чудите, така че тласка на децата си, да насяка цена да зами? Travaille. О, да, определено не това нещо. То този смисъл, покрито е си, така, така, така, така, така, така, ето, така, на така, това така, така, така, така, така, така, така, така, така, така, така, така, така, А така, така, така, така, така, така, така, така, така, така, така, така, така, Доколкото говорим за свобода на труда, на движение, на капитал, поделянето, сравнението, придобиването на някакъв чужд опит е едно по-скоро богатство, отколкото проблем. Притеснителното според мен е, когато емиграцията в случая става единственото, единственото решение на проблема. И това е което аз така много эм, усещам в, э, в тази, в обстановката в България, която тази политическа и економическа криза, която става вече е една морална э, криза, криза на, на, на индивида и на личността, който е лишен от надежди и перспективи. И, и това чувство за липса на справедливост кара толкова млади хора, да, независимо дали е легална или нелегална иммиграция, нали това е страна. Uh, По-скоро причините за емиграцията са за мен uh, по важни отколкото uh, дали емигр... иммигрантите остават в сивия сектор или в, uh, в легалния сектор. Uh, и това оказва от позицията на, на човек, върнал се интегриран uh, емигрант, върнал се след 17 години uh, опит в uh, друга държава, но... но... По-скоро това е притеснителното за мен. Това е тази липса на, на перспектива и на тази морална катастрофа, в която много от хората тук в България, особено те, които не са излизали, тър, за, за тях това желание е още по, така като настървение едва, не като единственото решение, както, както ти казвали за родителите, които единственото верою става какво правиш ти тук, свършва училището да ходиш път. И, и тук не става само само за... А, учението навън, което е нещо, още вън, също голямо богатство, но много от хората, които учат навън, да го така, сложим навън, след това, се, след това се интегрират, остават там, създават семейство и това в комбинация с тази демографска криза, за която говорим, то става едно изтичане на, на малко драматично ще прозвуча, на, на, на такъв на генетичен материал. И това става притеснително вече. Иначе аз 17 години съм прекалал в, в, в държава, в която миграцията е в Холандия, там е примерно в Роттердам, 52% от населението е, е, са е, чужденци. А, и, и, и сега същата тая страна е, изпитва обратната страна на, на, на метала, нали? Как да се справим как да интегрираме максимално хората от друг, друг етнос, е, за да можем... Това, за което и, и Деси говори, за да може да се използва този, да не се разглежда като проблем, а по-скоро като, като ресурс и като богатство, нали, вече говорейки за хората, които, като и ви споменахте, за мигрантите, за иммигрантите тук, нали, така че то е доста по-комплексно от това, как, как, как задържаш хората и то е свързано с економическата страна на, на въпроса също, така че. А, аз се радвам, че оставаме при същия въпрос, защото аз започвам да се питам как да направим така, че Българина да спре да мисли иммиграцията и емиграцията като две различни неща. Нали, как да разберем, че независимо дали става дума за прииждащи граждани или за заминаващи граждани, става дума за а, някакво движение на граждански маси. И, нали, и може би да не ставаме чак толкова теоретични, но, но как да бъдем... Окей, okay, с това, че при нас ще идват други граждани и България по този начин ще напуска себе си по някакъв начин. Защото точно нали, това с нали, това усещане за, за някаква загуба, материална загуба... Извинявам да те прекъсна, никой му предвид в такива национализически... Строго националистически рамки, ни ни показано, да. Нито покасано, но се стори, <рис> стори ми се добре <рис> <рис> начин, да. по който го определихте, защото България чисто исторически е... Държава, която не е била изложена на, на големи миграционни процес. е много. И на много бежанци, много Българ, бъде да е се да говорим по-скоро в термините на и на, на, на, на интеркултурализма такъв. Така както бихме говорили за Лондона, държавата, в която в сравнение с нашата да, проблем с чъртокощите, иммигранти няма да го няма. Ако направим такова условие, може да има командическо сравнение. Как да направим така, че идеята че а, ще прииждат нови, нови граждани в България и ще стават българи да не ни притесняват? Аз ако мога да и прогнозирам много силно изречения. Единствено може би като все повече, когато излизат и съдръщата да. и виждат, че това се случва окей и други страни е там за после от нас. 50% е да си бъде решите. Защо само по този начин да развиваме толерантно? Само чекате хората да отидат и да се върнат с някакви толерантни идеи. Аз мисля, че ами тол толерантността е нещо, което, което е ежедневие в отношенията. И аз може би да исках да взема още едно да се От, а, золит, в, а, държави, вължави и скращаме решим си в зона в други държави, които в момента и получавали образованието. Държавата би да направи нещо, като се някакви политики, от са в общността. Нямам повече свети, които оценяват чисто финансовото и научни работници, на вишисти, които са плавали в тази система и Той ще това по има борба между и таристи и Те имат се занимават с шотно специалности. Това е много и се свършва в отгарите. И връзко с и познатите. Възможно да ги найемат. Не е заради зафиста. Имаше зараз. е един университет. Аз имам личен пример тук. Когато се връщах тук от Гембридж, ние няколко години битка с български институции и български университет, да могат да. Трябва ти да бъдеш на много ниво, Германски. Това ли е всъщност проблема или точно обществената сфера в този начин, в който са нещата тук в това общество? Аз съм си видал да този малко фиктивна, защото просто по някакъв начин вярвам в тази цикличност на живота. След тези години, иначе това, което ме ме кара да се замислям тук, е, че цената на човешкия живот е в България е към нула. Нали, по всяко време можете да слушате науците и че няма нито отговор нито... някакъв... нали, за нито някаква система за наказателно на и така нататък. И това са неща, което мен лично не пощадят, че тук наистина сме го до такава толкова, толкова потънала кораба, че се чудим, няма ли още на къде да, да дълбаем. Всеки ден е съвъртен, че има за жалост. И това, което ме задържа, е, че все пак виждам някакво позитивно начало. Хора се върщат, променят неща, млади хора се върщат правят някакви успешни бизнеси лека конейни, и лека по леха поне ако не и обществото, поне околжението си. И не знам, връща някакси колективно не може да очаквам, да че без усилива от наша страна тая държава ще продължи на някъде ще и ще запазваме истинност, и да чувствата, така нататък, ако всеки от нас хване куфарите отиде някъде за по-добра заплата, фона, защото тази добра заплата, тя ти носи кредити жилище и в един момент нали Той Както се израждата и, и сравните един родин, дом не се изражда от държава, просто се е случило майката и защото да сте родили и крести. Така че не знам, според мен мен е много личен на но все пак и нещо трябва да се върне на това място, което си израснал поне аз така да го гостещам. Няма проблеми в едномастото, аз съм окей с хора, които пътуват, живеят да установяват се. Аз самия за себе си не съм сител някакъв обет, че ще живея до край в България, нещо ме приплечетело, и живота ме е тластана там, ще замина, някой ден може да се върна. Живота е нещо, което ни не случва, докато ние не си правим планове и не размислим повече. Благодаря, Сторо. Мисля, че това последното беше е много отключване на днешния yeah. Благодаря, ми Благодаря ви, че бяхте тук с нас. Само да кажа, че от 8 половина е, днес е спектакълът на Йоги Жено, той е в червена опеща, no, наречен Ние сме го пускали източна Европа. Ако нямате идея за него, заповядайте на първите моели, от 8.30 отново. Благодаря ви.